Двері з вулиці на замку, але ж повинні бути двері з двору. Ще кухня і всілякі підсобні приміщення. На то, що довкола цього не дуже показного будування, вже розсипалися лискітливі чебуречно-шашличні пахощі. Я зайшов з двору, звісно ж, там були двері, та до них добиратися не довелося. Перерізаючи мені дорогу, біг з двома «Ягнячими тушками присадкувати чоловік у брудній білій курці?» Я припинив його і спитав, коли відчиняється ресторан. «Не те я спитав, і не того, кого треба. Чоловік з неприязньо глянув на мій надто новий, надто чистий порівняно з його спецодягом білий костюм і, не відповідаючи, закричав через весь двір. «Тамаро, повісь об'яву про обслуговування». Іще за стосами порожньої дерев'яної тари, втікаючи не так від мене, як від великих чорно-зелених мух, що націлювалися на ніжну ягнятину. Я пішов слідом, не мав іншого вибору. Адже їхав я не просто до каховки і не на велику будову комунізму, а саме до цього незграбного будування, в оцей двір, захаращений поламаними дерев'яними ящиками з-під помідорів, кабачків, капусти і синіх баклажанів, до оцих обдертих дверей, на яких не було навіть стандартного напису службових хід, постороннім входити суворо забороняється, за якими щойно сховався о той заклопотаний грубіян з двома ягнячими тушками в руках. А тепер міг би опинитися нарешті і я. Та нічого в мене не вийшло, бо на зустріч вилетіла худа-чорнява дівчина, очі в розліт, ноги в розтіч, голі смагляві руки в розмах, одна вище голови, інша вигойдує на білій шворці велику диктову табличку. Дівчина була в юнка і невловима, але я розставив свої руки, як сіті, загородив їй путь, не даючи спам'ятатися. Не спитав, а ствердив. «Тамара». «Ну?» – вона різанула по мені своїми чорними очима, і, мабуть, я їй або ж не сподобався, або видався занадто великим, незграбним і надокучливим, бо дівчина з якимось зміїним вивертом спробувала проринути під моїми розчепіреними клешнями, щоб бути так само вільною, як мить тому. Вона не знала, з ким має справу. Я спіймав її легко і просто, притримав, майже не дотикаючись до її смаглявих плечей, виказуючи максимальну доброзичливість, на яку тільки був здатен за тих обставин. Попросив. «Можна поглянути, що там написано?» Це здивувало і навіть розвеселило Тамару, яка могла очікувати від такого велетенського чоловіка, хто знає чого. Вона засміялася і виставила мені перед зелену диктову табличку. Прочитати? А що тут читати? Справді, читати не було чого. На таблиці значилося «зачинено на спецобслуговування». А що це таке, спитав я. Ви що, з неба звалились? – здивувалась Тамара. Спецобслуговування – це спецобслуговування. Сьогодні ми готуємо обід для делегації. А після делегації? А ввечері, може, і відчинимось». Вона все ж зуміла проринути з-під моїх рук і побігла чіпляти табличку на вхідних дверях, а я, так і не скинувши з себе якогось дивного тупіння, навіть не здогадавшись спитати когось про Оксану, поплентав з ресторанного подвір'я, вийшов на вулицю, здається, вона традиційно і закономірно звалася іменем Леніна, і пішов шукати собі пристанище до вечора або до завтра». Готель у каховці, який ресторан, був без назви, просто готель. За столиком чергової сиділа молода білява жінка з невиразними очима. Я ще з порога заперечливо покрутив її головою, а вона мовчки повторила мій жест з тою різницею, що приплющила очі, що означало, місць немає і не буде. Аж тоді я нарешті збагнув усе безглуздя своєї поведінки, не захаращеному дерев'яними ящиками ресторанному дворі коли не здогадався запитати про Оксану ні того чоловіка з ягнячими тушками, ні циганкувату Тамару. Знов я йшов під прославленим у пісні світлова «Сонцем гарячим», здається, всі люди, яких я зустрічав і минав, були доблесні будівники комунізму, цілком можливо, що мене теж вважали членом згуртованого колективу, за успіхами якого стежить уся країна. Ах! Яке ж розчарування вимальовувалося на обличчях добровольців і передовиків, яке справедливе обурення закипіло б у їхніх серцях, коли б вони довідалися.